O carte pezi Astăzi chiar două cărți și mă bucur să pot să de vorbă cu autorul. Domnul Dan Predexcu este vorba despre volumul de proze, scurte, nuvele, short stories, nu știu cum să le numesc, sau lumea, acțiunii eficiente, o carte a apărut la editura Niculescu din București. De asemenea, un alt volum, de această dată, un fel de roman sau de autobiografie pusă în cheie ficțional, lucruri nu sunt clare, important este însă că... Scritura este una uh, inspirată uh, de Amprădescu, tatăl mielului, o carte apărută la Editura Teca din București. Uh, pentru mai multe detalii legate de arta sa um, scritoricească, autorul este nerăbdător să intre în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Dan predescu. și felicitări pentru tipul de scritură pe care îl practicați! Bună dimineața și vă mulțumesc că mi-a acordat atâta atenție. E, nu e chiar gratuită atenția Din potrivă mi se pare justificată Cu atât mai mult cu cât Tipul de proză pe care îl propuneți uh, Cititorilor Este unul cu uh, priză Inclusiv în Franța Un volum publicat uh, la Edition Baudelaire de la Lyon a votre Sante pur Ioric uh, Un roman foarte bine apreciat Acolo tocmai datorită Acestor calități uh, Cum ar fi ironia Autoironia uh, versatilitatea stilistică și mai ales un simț al realității uh, cu turi ieșit uh, din uh, comun. Uh, vă sună familiar aceste uh, judecăți de valoare? Într-o oarecare măsură, sigur că da numai ca vrea să fac o mică precizare. Mă rog. uh, a votul Sfantepur Ioric este traducerea romanului Tatăl Mielului. Aha! Așa, care a apărut în 2005 în varianta originală, la București, iar tatăl mielului ăsta, aș mai avea ceva de spus, nu este chiar atât de autobiografic. Sunt multe biografii în el. Corect. Eu zic că sunt vreo 10 sau 20. Dar mă rog, nu, asta este important. Important este, după părerea mea, după, conform speranțelor mele mai degrabă, că și romanul ăsta și prozele din celălalt volum care a apărut acum la Niculescu, fac o biografie a locului și a vremii noastre. Mai degrabă așa le-aș prezenta eu, sau cel puțin așa sper să fie. Să știți că și Radu Cosașu, eu insert aici pe coperta patra a a volumului Kicks, uh, avansează o idee asemănătoare, anume că e vorba despre noi, despre uh, locuitorii Bucureștiului, despre românii în general, cei care trăiesc într-un haos atât de simpatic sau atât de dureros încât au nevoie să fie povestiți permanent. Iar nu să faceți chestia asta. Da, domnul Radu Cosașu, care a avut... Uh... Marea bunăvoință de a spune două vorbe despre primul meu roman atunci când nimeni nu spunea nimic, dă un citat din el, chiar acolo, în prezentarea pe care a făcut-o, că la București totul e atât de omenesc încât nimic nu e scandalos. Cam așa e. Chestia asta se cam întâmplă tot timpul. Dar bine, nu numai despre asta este vorba. Actualul volum, KIX, sau lumea, acțiunii eficiente, Conține, într-adevăr, mai multe proze și cea care dă titlul volumului nu se petrece la București și nici în vremea noastră. E o poveste din primul război mondial. Cum ați ajuns la povestea asta? Ați auzit-o? Va inspirat cineva sau e inventată, pur și simplu? Într-o oarecare măsură, e inventată. În rest, e și ceva din istoria propriei mele familii, a familiei tatălui meu. Domnule Predescu, dumneavoastră ați avut o legătură afectivă și profesională cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. Mai mult ați publicat anterior un volum intitulat foarte interesant Aur și Aurolac publicistică teatrală. A apărut acest volum la editura Teca din București în 2001. V-a servit la maniera în care scrieți proză, acea experiență de dascăl la Universitatea de, dascăl, de, teatru, de, de teatru și Film? Uh, o secundă. Aur și Aurolac este un roman, un roman, Doamne ferește, este un volum uh, de cronici teatrale publicate de mine de-a lungul vremii, cam între 1978 și 1998, iar eu sunt un absolvent de teatrologie filmologie, oh. și anume din vremurile bune ale acestei facultăți, care vremuri bune sau că am dus. Dar, mă rog, asta e altă poveste. Experiența de acolo v-a ajutat? Uh, Omenirea da. întâlnită, întâmplările, episoadele trăite v-au servi ca sursă da. de inspirație? Bun, dacă, dacă e să vorbim despre asta, sigur că, da. într-una din prozele mele sau chiar mai multe dintre aceste proze, sunt și mici întâmplări care își au originea în teatru, care... La care chiar am asistat Și care, ca întotdeauna teatru, sunt, mm -hmm. sunt noștri, sunt haioase Spuneți-mi, de unde a pentru o privire ironică asupra realității Asupra faptelor mărunte din existența cotidiană De unde vine genul ăsta de, de abordare? Păi, pentru că faptele mărunte sunt cele la îndemâna noastră Sau cel puțin așa le vedem noi Asta e optica noastră a oamenilor obișnuiți, a omului de pe stradă. Cu toții suntem, în primul rând, oameni de pe stradă. Și pentru mine este extrem de important să scriu așa cum ar scrie oricare om de pe stradă, să scriu în limba străzii și să fiu înțeles de omul de pe stradă. Pentru mine lucrul ăsta contează. Uh, e mult adevăr în ceea ce spuneți Într-adevăr uh, păreți adeptul unei estetici minimaliste uh, ce drept mlădiată uh, cu multă subtilitate grație acestei ironii, acestei riviri ironice Și de multe ori chiar auto-ironice uh, Cum vă vedeți în calitate de scriitor, Care a fost mantaua la care vă revendicați? Pe scurt, care au fost modele de dumneavoastră literare? Multe secolului 20. Bine, pentru noi, ca, ca toți locuitorii acestei țări, lucrurile de genul acesta, de această factură, încep cu Caragiale. Și după Caragiale urmează încă mulți alții, dintre care, eu aș zice că pe mine m-au forjat, m-au impresionat, m-au format câțiva scriitori din lumea largă. Probabil că cel mai... cel mai izbitor exemplu ar fi Selin. Uh -huh. Mai putem vorbi încă de multe alții. Bineînțeles de toți marii scritori ai secolului XX, de la care înveți să povestesc. Începem cu Prus și Thomas Mann. Dar trebuie vorbit neapărat și despre Curțiu Amalapate și despre Truman Caipătii și încă ja, ca mulți, mulți, mulți -mul alții. Un pedigri uh, foarte bun Eu ce pot să spun altceva decât că recomand ascultătorilor noștri să vă citească că cărțile Kick sau lumea, acțiuni eficiente A apărut la uh, editora Niculescu Volumul și acel uh, uh, Roman cu tenta autobiografică Dar nu numai uh, tatăl mielului A apărut la editora Teca din București Domnule Dan Predescu Felicitări pentru felul în care scrieți și uh, Multă inspirație în continuare Încă o dată mulțumiri pentru intervenția de astăzi Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și vă spun că vă urmăresc întotdeauna cu mare atenție și cu multă simpatie. E, ia uite, mulțumim și noi! Frecvența de proză